Марко Вовчок, Інститутка Тарасу Григоровичу Шевченку Розділ перший Жила в панів сирота Було мене і б'ють, бо не згадувать Не здержу серця, заплачу А роздумаюсь трохи і сміюся У десять років взяли її в двір Стара пані була старенька, тому не дуже ображала кріпаків Життя в дворі було тихе й нудне. У старої пані не залишилось рідні, окрім онучечки, яка навчалась у Києві в інституті. Тільки й раділа стара з листів, що надсилала онука. Якось написала вона, щоб приїздили за нею й забрали додому. Весь дім зворухнувся, очікуючи панночку». Розпитувала стара, як жилося, нутці чому її вчили Бідолашечко моя, скажи ж мені, як тебе там кривдили тії невірні душі Ох, бабусечко, і морено, і мучено нас, та все дурницею І те вчи, і друге, і десяте, і п'яте, то вчи та то вчи «Та й топчи, навіщо мені те знати, як по небу зорі ходять, або як люди живуть поза морями, та чи в їх добре там, та чи в їх недобре там, аби я знала, чим мені себе між людьми показати?» «Та на щось же ж учаться люди, моє золото, от і наші панночки, на що вже бідота, та й ті верещать по-францюзькій?» «Е, бабуню!» – защебетала панночка. До французької мови й до музики добре і я бралась, До танців тож, що треба то треба, На все вже кожний вважає, кожен і похвалить, А все інше тільки морока, учись та й забудь, І тим, що учать нуда, і тим, що учать нуда, І тим, що вчаться біда, багацько часу пропало марно. Вибрала панночка Устину собі в служниці. Потроху та помалу усе панночка на свій лад перевернула життя і господарство Навіть упросила бабусю перестати плести, наче служниця Далі вже щодень, то вона сердитіша, вже й лає Часом щипне або штовхне стиха, та й сама почервоніє, як жар, засоромиться Поки ж тільки не звичилася, а як оговталась, обжилася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 Так цілий ранок на тому пробавить. Вона мене і і штирхає, і грибінцем мене скородить, і шпильками коли, і водою зливає. Чого, чого не доказує над моєю головонькою бідною? Одного разу так панночка лаяла у стину, намагалась задушити, що вона зумліла і хворіла цілу весну, аж доки не почала лаяти її панночка за ледацтво. Важко жилося дівчатам у дворі Тільки й дишимо було, як наїде гостей паничів Та трохи забуде про нас панночка Вийде до них, ляскотить по-пташиному Привітна, люба, що то не пізнати, а вже як ті паничі коло неї, той поруч із нею шиїться, а той скутка на неї очима світить, все й за нею у тропу точиться, а той знов збоку поглядом забирає, вона ж між ними, мов та як перепеличка, звивається. Почула панночка, що полковий лікар справжній красень. Але дуже гордий, на жодну не погляне, не заговорить, хоч там як до нього не заходь Забажалося їй подивитися Що ж то за чоловік такий? Сказалася вона хворою, щоб заманити лікаря Лічив-лічив той бідолаха, та й закохався Покохала його й панночка Посватав лікар панночку, а стара плаче, що хотіла віддати її за багатого і вельможного Панночка теж сподівалася на багатого чоловіка, але покохала лікаря «Для мене немає у світі кращого, нема й не буде» Засумувала панночка, молодий помітив, що вона аж змарніла і зблідла Став лікар її питати, що трапилося. Вона плачеться, що в Боге буде їхнє життя у подружжі. Він їй каже... Нащо нам те є панство, багатство, коли буде наше життя красне, наша доля весела, а вона плаче, що він про неї не думає, бо з них будуть глумитися?» відповідає лікар. «Я з роду не жадав багатства, а тепер прагну всіх розкушів для тебе, тобі навтіху!» Любила вона його, та якось чудно любила, не по-людськи. Питають, що він їй подарував. Вона перед ними стелеоксамити та атласи, що від старої панії має, та хвалиться «Це він мене обдарував». Чудне панське кохання». Стара тим часом напитала, що в лікаря є хутір Стріла його панночка весела, привітала Любо А він радіє, не знає, що то вітають не його Хуторець вітають На різдво їх заручили Але тепер панночка не рада, мало їй хутірця Розчулила вона бабусю, і стара пообіцяла залишити їй у спадок своє добро. Зраділа панночка, одразу жениху розповіла, що бабуня їм дубці дає. Він каже, «Ти радієш, то й я рад, я сам дуже люблю дубці».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 у серце вжалило «Що ж?» – питає панночка «Чого ти на мене дивишся так? Хіба я щось нелюдське сказала? Хіба не хочеш за мною хазяйнувати?» І бере його за руку Сама всміхається, любенько І він усміхнувся «Ти ж моя, каже, хазяїчка кохана» Перед весіллям Панночка клопоталася своїм посагом а кріпакам було тяжко, бо в домі все, як у казані кипіло. Після весілля зібралися молоді від'їжджати на хутір лікаря. Устина за клопотом не встигла з людьми попрощатися, тільки обійняла старих і малих. Молодий приїхав за дружиною на четверику Правив їм візника, плечастий, усатий, у високій шапці Та до вельможної вподоби вивчений Сидить, як виконаний з заліза Не обернеться, не гляне Устину причепили позаду і поїхали У місті вирішили перепочити на заїзному дворі про Устину пани забули. Візника звав пообідати, але вона злякалася, що пані розсердиться, і не пішла. Аж коли вийшли пани, помітив лікар, що Устина не обідала. Хотів він відпустити її, щоб вона поїла, але панночка не схотіла чекати. До хутора доїхали вже присмерком Люди зустрічали панів хлібом святим Пан дякує й питає Привіз я вам панію молоду, чи вподобаєте? Сам сміється, радіє Кому-то вже така краля несподобна буде А пані як гляне на його Аж іскри з очей скакнули На лиці міниться Люди до неї, щоб то її по-своєму вітати а вона вихопила в когось із рук свічку та в двері стриб Люди так і шугнули от тих дверей Нічого панові не одмовили Пан неспокійний, смутний, пішов собі, похиливши голову Довго ще панночка плакала, доки не пообіцяв їй лікар Що все буде робити, як вона скаже Молода до пізньої ночі, ходила по покоях, усе роздивлялась Побачила вона за образами зіллячко, наказала убрати, бо це вже зовсім по-мужицьки Хотів пан бабусю покликати, а її немає Тоді пані гукнула Устину, щоб перевірити, чи не ізучилась, та бігати, не питаючись Устина була в сусідній кімнаті Увійшла бабуся старесенька, вся зморщена, тільки її очі чорні ще живуть і ясніють, спитала, що пану треба. Пані я аж розлютилася, що стара до її чоловіка як до рівного звертається, що й вечеряти не схотіла, побігла знову плакати. Пан вже готовий був бабусю зацилаяти, але не зміг, побіг пані вмовляти. Устина залишилася сама у дівочій Аж хтось стукає у віконце То був Прокіп, він хотів побалакати з Устиною Бабуся покликала всіх вечеряти Але Устина пішла не одразу, а тільки спитавши дозволу в панії Увійшли до хати, усе там було чисте, веселе, прибране Там їх чекали Назар, жінка його катря, білявенька собі, трошки кирпатенька, очиці голубоцвітові, ясненькі, а сама кругленька і свіжа, як яблучко. У червоному очіпку, у зеленій юпочці Баєвій смішлива була й гордоватенька, а що вже шамкає, і говорить, і діло робить, і дитину колише. То коло стола її вишивані рукава мають, то коло печі її перстені блискотять. Стали Устину питати, яка панія, лиха чи ні. «Недобра», – відповіла Устина. Катря кинулася до колиски, плаче. «Чи того ж я сподівалась, йдучи вільна за панського, вона вже й оком своїх нас пожерла?» Назар з бабусею почали вмовляти її заспокоїтись. Парубок нічого не казав, але весь час дивився на Устину. Повечерявши, побігла Устина назад у будинок, а в самоє серце б'ється такий парубок хороший. Минуло півроку. Здавалося, що все в хуторі було мирно, але люди прокидались і лягали плачучи, проклинаючи.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 Пани-сусіди ж панію хвалять, бо хазяйлива, розумна Спершу люди сподівалися, що пан їх захистить Але він був надто закоханий та добрий Не було в його ні духу, ні сили Сказано, добрий пан не б'є, не лає та нічим і не дбає Усі зажурилися, а найбільше катря Тільки бабуся залишилася, як і була не лякається панії, не метушиться перед нею. Прокіп теж ходив похмурий, коли Жустина спитала, чого він такий смутний. Він пригорнув її та поцілував. А якось ввечері перестрів Прокіп Устину і питає, чи ти мене любиш? Покохались вони. Чим далі, тим пані ставала все лютіша. Устину лаяла, але та звикла й до цього.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 А панія лається, що вона ледача. Вночі Катря над дитиною сиділа, а вдень тяжко працювала. Бабуся допомагала їй, дивилася за малою. Робила Катря, поки сили були, гадала, що зможе вмилосердити панію. Померла дитинка Катрини. Навіть Назар потай сумував, а Катря так убивалася, що й робити не могла. А пані все до неї чіпляється Чому не робиш діла? Я тобі те, я тобі друге Катря їй каже Тепер я вже не боюсь вас Хоч мене живцем з'їжте тепер Не пожаліла пані Катрю Прогнала її з двору на панщину Пан, щоб не знала пані, дав Катрі карбованець, Але вона кинула його, наче жабу Ніхто не доторкнувся до нього, аж поки сама пані не знайшла. «Се певно ти гроші сієш?» – каже на пана. «Ой, Боже мій, Боже мій!» Пан на те нічого не отказав, тільки з червонів дуже. Катря не схотіла жити. По гаях, по болотах ходила вона, шукаючи свою дитину, а потім втопилась. Пан зажурився, а пані сказала, що катря була навіжена Пан одразу погодився, на тому вони й заспокоїлись Якось привезли з міста москаляку Ховара Той був чудний, як усе зробить, так лежить і свище Байдуже йому було чуже лихо, тільки було спитає «Сьогодні бито?» – та й додасть «Іначе й не можна на те служба» Пані хвалила куховара, бо він перед нею виструнчувався, називав ваше високоблагородіє Устина не розуміла, як можна свистіти, коли поруч у людей таке лихо А він їй, а ти що думала, як у світі жити, як служити, як вислужитись Тебе б'ють, тебе рвуть, морочать тебе, порочать, а ти стій не моргни Крий боже.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 Утекти. Москаль аж скрикнув піймають. Вмерла стара пані. Молода пані за нею дуже плакала. Пан її втішає. Що ти, любко, бог з тобою? Оте я знову всім турбуєшся, та я все зроблю, що хочеш. Усе. Пан запросив товариша до себе кумом, а пані каже. Запросив якесь убожество. «Не буде сього! Полковника треба прохати!» Бальдам. «Полковника треба прохати! От кого?» Пан погодився, але засмутився. «Голубка моя!» – промовив пан стиха. «Пожалуй і ти мене! Ти знайсердися, кричиш, сваришся, А я сподівався та заплакав але швидко вона його заспокоїла, та він все зробив, як вона хотіла. Народився син у панії. На Христини понаїхало гостей, Устина вибігла до Прокопа, а тут пан, веселий такий, якщо був за свого женихання з панією. Прокіп попросив віддати за нього Устину. Пан погодився і повів молодих до панії. Серед гостей він спитав, чи погодиться вона. «Я вже позволив, – каже пан, – не бороний ти, моя кохана. Дав нам, Господь, щастя, нехай і вони щасливі будуть. А тут і полковник загудів, що треба їх звінчати. Не змогла заборонити пані. устини й прокіп звінчалися похабцем, щоб пані не розлучила їх». Стала пані над Устиною ще більше коварзувати, але поруч з чоловіком Устина забувала усе лихо. Тільки Прокіп ходив якийсь смурний. Питала його Устина чому, а він і каже, «О, моє серденько, тяжко було без тебе, а з тобою ще тяжче. Якого кого-то сподіватись, що годинки в Бога догани тобі та муки». А боронити несила. Важко, усте. Одного дня восени збирали в садку яблука. Бабуся пригостила дітей яблуками. Пані це побачила та давай бабусю лаяти, назвала злодійкою та вдарила стару по обличчю. Устина кинулася до старої, а пані до устини вчепилася в її косу. Тут Прокіп схопив панію за обидві руки і каже «Цього вже не буде! Годі!» Пані почала кричати, прибіг пан, вирішили Прокопа віддати у Москалі. Посадили його у візок, а коли вже стали від'їжджати, Устина заскочила до нього. Бабуся благословила їх. Приїхали в місто – приписали Прокопа до Москаля вивчати військової науки. Вирішила Устина робити поденно, щоб заробити на хату. Хазяйка хати на це погодилася. Хазяйка була старенька удовиця, привітна й ласкава. Зранку до вечора Устина робила, але на душі в неї було легко, бо життя в них було вільне. Що зароблять, то все на себе, а як хочеш відпочити, то ніхто не присилує». Якось увечері зайшов до них Назар Утік він від панів Розповів, як панія пана лаяла за устину За вечерою усі випили горілки А москаль так напився, що розговорився Не було в нього нікого В холеру всі померли Пішов Назар, залишивши прокопу п'ять карбованців Навесні москалів похід пішли Пішли Прокіп з Устиною в хутір попрощатися. Бабуся благословила їх. Провела Устина чоловіка до Києва, там і залишилася. Робила вона тяжко, але зігрівала її думка, що вона вільна. Благословляла вона свого чоловіка, що визволив він її з пекла».